До того ж, Мері не мала права суперечити їй, але уроки Брендена не минули для неї даремно. І вона почала здалека, сказавши, що їй дуже подобається Джейн, що вона не може просто так показати їй на двері, і якщо не зможе тримати її при собі, то повинна, щонайменше, дати їй іншу гідну посаду». «Добре», – погодилася Катерина поправляючи хрест за метистами, який прикрашав її сукню. «Я сама підшукаю її місце в якомусь із віддалених замків». «Віддалених замків?» – перепитала Мері. «Але тоді це буде схоже на заслання. А Джейн нічим переді мною не завинила. Чи не краще буде просто відправити її в таурський замок у служіння до герцога Лунгвілля?» Він саме днями журився, що стара леді Мелвіс погано доглядає за його покоями у Таувері, і що йому потрібна молодша і кмітливіша жінка на роль Кастелянщі. Так Мері одразу вбивала двох зайців. Замість заслання Джейн опинялась як найближче до коханого, а водночас могла б дещо з'ясувати й для неї. Катерина, схоже, не збиралася заперечувати. І все ж королева затримала Мері. Я помітила, що ви занадто багато уваги приділяєте серу Чарльзу Брендону, Мері. Так, ми товаришуємо з дитинства і завжди були разом. Чарльз, я і Генріх. Королева спохмурніла. Не про це мова, Люба, якомога м'якше почала вона. Просто на мій погляд ви надто часто зустрічаєтеся. Мері засміялися. Чарльз Брендон найведливіший вельможа при дворі. І що поганого, якщо мені подобається спілкування з ним? Постарайся, щоб Генріх не почув твоїх слів Мері. Чому ж? І я, і Генріх добре знаємо Брендона, і обоє виявляємо до нього милості. Але ваша прихильність до нього аж надто відверта. Певна річ, коли ви були дитиною і він грався з вами, балував вас, це мало досить безневинний вигляд, але ви вже виросли, Мері, стали чарівною дівчиною, і тепер річ у тім, що подейкують буцімто ваш погляд, надто часто зупиняється на ньому, і що вам не до душі, якщо він упадає біля інших леді. Хто ж поширює такі чутки? Увесь двір, а це вже небезпечно». «Ви поводитеся з ухвалу, і мені прикро усвідомлювати, що скромність не належить до ваших чеснот, принцесо. Мері відчула роздратування. Зараз Катерина здавалася їй просто ханжею. «О що ви, я саме скромність? Однак у мене є стільки інших достоїнств, що скромність серед них найнепомітніша!» «Мері, я тільки попередила вас!» Багатозначно сказала королева Попереджала вона недаремно Уже весь двір обсмоктував деталі стосунків фаворита короля і Мері Тюдор І якщо Брендон примудрявся триматися на людях у рамках чемної галантності То Мері Катерина помічала в ній дику пристрасть Яка ще не прокинулася, але так і рвалася назовні У кожному русі, кожному погляді Королеві було страшно вона перечувала скандал. Зауважили це й усі уточуючі. Бекінгем, зібравши навколо себе шанувальників і коваючи у бік принцеси і Чарльза, відкрито натякав на те, що вони коханці. Але не зважувався ганьбити сестру короля, наголошував на тому, що саме Брендон розбещує принцесу, і вони ще доживуть до дня, коли його чудова голова впаде під сокирою ката. Інші ж... Ті, хто підтримував Брентона, намагалися видати все за звичайнісінький флірт, за куртуазні залицяння, але й самі в це не вірили, розуміючи, що все шите білими нитками. Що стосується вусі, то він, хоча й був обізнаний в усьому, що говорилося про дворі, віддавав перевагу ролі стороннього спостерігача, діяв хитро і таємно, вичікуючи зручного моменту, щоб використати ситуацію з найбільшою для себе перевагою. Так само поводився й старий інтриган герцог Норфолк, який, спостерігаючи за Брендоном і Мері, говорив своєму сину Соррею, що вони ще стануть свідками того, як Брендон або упаде, або нечувано злетить». Норфолк лише забавлявся ситуацією, його ж син був настроєний більш критично і нагадав батькові про одну з провин Брендона. Його було призначено опікуном неповнолітньої онучки Норфолка, Елізабет Лізл, Та він майже не займався своєю підопічною, хоча регулярно одержував з її володінь опікунські гроші. Суррей казав, що це схоже на звичайнісінький грабунок і варто порушити це питання перед королем. Зачекаємо трохи сину. Якщо Брендон упаде, то ми пригадаємо йому і це. Якщо ж злетить, то нам навіть варто, аби відшкодувати збитки маленької Елізабет, одружити його з нею, і це буде непогана для неї партія. Віддати родичку Говардів за нікчем у Брендона? Це нікчемо вже мій лорд і член Ради, незворушно зауважив старий Норфолк. У будь-якому разі варто натякнути вулсі, що непогано було б заручити Брендона з маленькою Лізл. Зрештою, заручене ми завжди зможемо розірвати, якщо цей вискочка занапестить себе заради мері Тюдор. Чутки наростали мов сніжний шар, проте ніхто не зважувався натякнути про це королю. Він мав сам здогадатися про стосунки свого улюбленця і мері. Відсвяткувати трійцю вирішили у Річмонді. Улюблений палац короля Генріха VII, сірі стіни, ряди вікон готичного стилю і демарі у формі перевернутих груш. Він займав величезний простір між річкою і зеленим лугом. Під його вікнами широко розлилася темза, піднімаючися і спадаючи залежно від приливів. Замок оточував малювничий парк де у штучних ставках тихо плавали лебеді, росли вигадливо підстрижені дерева і кущі. Поки двір влаштовувався після прибуття, Генріх потягнув мері під габу дерев, показував витончені містки, виконані у традиціях античності альтанки, лабіринт із зелені, де легко можна було заблукати, показав навіть тенісний корт і майданчик для спортивних змагань. А зараз він з ентузіазмом розповідав сестрі, що ще запланував зробити в парку. І Мері зацікавлено слухала його, адже сама вона була натурою надзвичайно діяльною. У неї на все був власний погляд, і вона давала королю дуже цікаві поради. Коли Генріх поскаржився, що зараз як ніколи зайнятий, а на носі свято Трійці, вона одразу охоче згодилася взяти на себе всі організаційні турботи. І звичайно ж, з головою занурилася в справи.